Əzrət Fatimənin doğumundan şəhadətinə qədər olan parlaq dövr. Fatimə bədənimin bir parçasıdır. Gözlərimin nuru, qəlbimin meyvəsi və ruhumdur. O, insan sifətində bir huridir. Rəsulallah Peyğəmbərliyə seçilməsinin 5-ci ilində həyatını çox çətin yaşayırdı. İslam yeni idi və müsəlmanlar sayca azlıq təşkil edirdilər. Təzliqlər dözülməz həddə çatmışdı. Bir tərəfdən Məkkənin şirk, bütpərəsli, cahillik və xurafata köklənmiş mühiti, digər tərəfdən də ərəb qəbilələri arasındakı müharibələr və zorba hakimiyyəti həyatı tarmar etmişdi. Amma Peyğəmbər gələcəyə baxırdı. Qara və zülmətli buludlardan sonra gələcək, parlaq gələcəyə. Adi və zahiri səbəblərlə qavranılması çox çətin və hətta mümkünsüz görünən gələcək. Həmin il Rəsulullahın həyatında böyük bir hadisə baş verdi. Asimanın mələkut aləmini seyr etmək üçün Allahın əmri ilə miraca getdi. Nişanələrimizi ona göstərmək üçün Ayəsində işarə edilmiş, Allahın böyük nişanələrini uca səmanın ənginliklərində öz gözləri ilə müşahidə etdi. Böyük olan ruhu biraz da böyüdü və ağır bir risaləti böyük ümidlərlə qəbul etməyə hazırlaşdı. Şiyyə və əhl-i sünnə alimlərinin hekayət etdikləri bir hədistə oxuyuruq. Peyğəmbər s.ə.vətullah, Meyrac gecəsi, Beşkdən keçərkən, Cəbrail Tuba ağacının meyvəsindən o həzrətə verdi. Rəsul-i Əkrəm yerə qayıtdıqdan sonra Fatımətüz Zəhranın nütfəsi həmin meyvədən əmələ gəldi. Hədislərin birində oxuyuruq. Peyğəmbər Fatiməni çox öpürdü. Bir gün həyat yoldaşı Ayşə bir növ qıskanclıqla Fatiməni çox öpməsinin səbəbini soruşdu. Peyğəmbər cavabında buyurdu: "Fatiməni öptüyüm zaman ondan Beştin ətrini alıram." Beləcə Beştin paç meyvələrinin şirəsindən lütfəsi bağlanmış Peyğəmbər kimi ata və Xadicəyə Kübra kimi səxavətli və fədakar anadan doğulan o mübarək övlad Cəmadiyüs Sani ayının 20-si bu dünyaya qədəm qoydu. Və müxaliflərin Rəsul Allaha vurduqları nəsli bitən tənələri və danlaqları su üzərinə çəkilən rəsim kimi pozuldu. Kövsər surəsinin məzmununa əsasən, Fatımət-ü Zəhra qiyamətə qədər davam edəcək Peyğəmbər ailəsinin hidayət imamlarının və bütün zamanlarda böyük xeyrin coşan bulağı oldu. Bu, Behişt xanımının biri digərindən daha mənalı 10 adı var ki, onun bərəkətli vücudunun göstəriciləridir. Fatimə, Siddigə, Tahirə, Mübarəkə, Zəkiyə, Raziyə, Mərziyə, Mühəddəsə, Zəhra, Bətul Bunu yazmaq kifayət edər ki, Onun tanınmış Fatimə adında ardıcılları üçün böyük bir müjdə vardır. Belə ki, Fatimə sözünün kökü fətm kəlməsidir və bu kəlmə sütdən kəsilmək, ayrılmaq mənasını verir. Möhtərəm İslam Peyğəmbərindən nəql olunan bir hədistə Əmir Əl-Möminin Əli-dən soruşur. Bilirsən mi, qızım niyə Fatime adlandırılıb? İmam ''Buyurun'' dedi. Peyğəmbər buyurdu. Ona görə ki, onun özü, şiyyələri və ardıcılları cəhənnəm odundan azad edilmişdir. Xanımın adlarının içərisində zəhra adının da öz gözəlliyi və parlaqlığı vardır. İmam Cəhfəri Sadiqdən soruşdular. ''Niyə Fatiməyə zəhra adını qoyublar?'' Həzrət cavab verdi. Zəhra sözünün mənası parıltıdır. Fatimə ibadət mihrabında olduğu zaman onun nuru Asimam əhlinə nur saçdı. Ulduzların yer əhlinə nur saçdığı kimi. Buna görə də ona Zəhra adı qoyuldu. Şəxsiyyətli və vüqarlı bir qadın kimi tanınan Xədicə, İslam Peyğəmbəri ilə izdivac etdiyi də Məkkənin qadınları onunla əlaqələrini kəstilər. Bunu belə əsaslandırmağa çalışdılar ki, o, kasıb və yetim bir cavanla ailə qurmuş və öz şəxsiyyətini alçatmışdır. Bu vəziyyət davam eləyirdi. Xədicə hamilə qaldı və onun bətnindəki körpə Fatimə idi. Doğuş zamanı yetişdikdə, qureş qadınlarına bu həssas və çətin vəziyyətində onun yanında olmaları, onu tək qoymamaları üçün, onlara xəbər göndərdi. Amma soyuq və qəlbincidən bir cavabla qarşılaşdı. Sən bizim sözümüzə qulaq asmayıb, Əbdülmütəllibin kasıb yetimi ilə ailə qurdun. Biz də sənin köməyinə gəlmərik. İmanlı xədicə bu çirkin və mənasız xəbərdən çox darıxdı. Amma qəlbinin dərinliklərində bir ümid nuru da parladı. Allah onu bu halda Tək buraxmayacaqdı Doğuşun çətin dəyigələri başladı Xədicə evdə tək idi Ona kömək edəcək bir qadın yox idi Qəlbi möhkəm döyünürdü Cəmatın rəhəmsizcə davranışı Onun ruhunu sıxırdı Birdən ruhunun üfüqündə bir nur parladı Gözlərini açdı Və yanında dörd qadın gördü Narahat oldu Onlardan biri dedi Qorxma Darıxma, mehriban Allahın bizi sənin köməyinə göndərib. Biz sənin bacılarınıq, mən Sarayam, bu isə Fironun xanımı Asiyadır. Sənin cənnətdəki rəfiqələrindən biri olacaq. O biri İmranın qızı Məryəmdir. Bu gördüyün dördüncü qadını isə Musa ibni İmranın qızı Gülsümdür. Bu dəyqələrində sənə kömək olmaq üçün gəlmişik. Bəli, həqiqətən bizim Rəbbimiz yeganə Allahdır deyənlərə və bu yolda sabit şəkildə addımlayanlara mələklər nazil olar və deyərlər, qorxmayın, qəmcin olmayın. Ayəsində göstərildiyi kimi mələklər nazil olur. Mələklərdən başqa dünyanın şəxsiyyətli qadınlarının ruhları da İmanlı və yolunda sabit olan xədicənin köməyinə tələsdilər. Bu körpənin doğulması Peyğəmbəri o dərəcədə sevindirdi ki, Allah Taalanı məd etdi, onu əbtər, sonsuz adlandıranların dilləri isə kəsildi. Allah Taala bu bərəkətli körpənin müjdəsini Köfsər surəsində Peyğəmbərinə çatdırdı. Biz sənə kövsəri, böyük xeyir bərəkəti nazil etdik, elə isə Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs, bil ki, sənin düşmənin sonsuzdur və nəsli kəsiləcəkdir.